Na samom početku, prije nego počnemo govoriti o zadatoj temi koju sam ja naslovio oče, čuvajme me vatre i džehennema, želim da se zahvalim organizatoru na ukazanom povjerenju i takvom uzvišenog Allaha uvjeđen sam da u ovoj masi ima mnogo onih koji su preči da govori o Allahu i vjeri, ali oni koji žele da kritikuju neka kritikuju organizatora, to je bio njihov izbor. Zato na kraju druženja neće biti prilike za pitanja i odgovore, jer poznato je šerijsko pravilo gdje ima vode, tu se tejem ne uzima. Ovdje, alhamduline, ima vode dosta, pa nema potrebe da uzimate tejem. Počećemo riječ na uzvišenog Allaha, wa koje govore o važnosti i mjestu odgoja u islamu. اذكر اسمي الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار Uvudu ghan nasu al hijjara alaiha melaike tun gila'hun šidad la yaasun allaha ma amerahum wa yaf'alun ma yu'marun Kaju zvišnje Allah subhanahu wa ta'ala O vi koi verujete Čije gorevo će ljudi i kamenje biti Al kojevo će se strogi i snažni mereci drinuti Koji nejeće uzvišenom Allahu nepokorni biti Kaže Allah u poslaniku salatu wa salamu hadrisu Koji ga zabilježi i Muslim Od ibn Unara Kullukum ra'in Wa kullukum mes'ulun an ra'ijatihi Svi pastiri Svi Svi s tevi pastiri i svi ćete biti oddovorni za svoje podaništvo. Kaže Allah v s.a.s. hadisku izbiliživan Bukhariya. Ma min adudin jeste ra'ihi l-l-l-ra'iye. Yamutu, javme yamutu. Wa huva vašu l-ra'ijetihi ila harramallahu alaihi l-janne. Nema ni jednoga Allahovo groba, kojim Allah podari nekim emanet. Pa da Adamu Allah neće zabraniti džennet Allahu akbar Trebaju li nam veći faktori Da govorim o tematici Odgoju djeci Zato ću ja spominuti nekoliko faktora Zbog kojih sam već danas odabrao Da govorim o ovoj tematici A mnogo je se toga moglo danas kazati Prvi faktor, praću moja draga Većina nas je oženjena I ima djecu A oni koji nisu, ako voga Priženkuju tu Postavlja se pitanje Budite iskreni, ne trebate meni govoriti, između vas je Allaha, ko je od nas prije nego što je oženio, prije je dobio djecu, sakupio svu literaturu koja govori o odgoju djeci, kako bi znao kada mu dođe djete, kako da ga odgaja. Jel da? Nije U dunjavučkim na to činimo. Ako hoćeš kakav posao, ideš prvo na seminar ili školu, a zatim to radiš. A kada je u pitanju Emane tu zviđenog Allaha, naša djeca, možeš imaš desetoro djece, a ne znaš kako da ih odgajaš. Zato kažem, obraću moja draga, ovo je izuzetno potrebna tematika da se o njoj govori. Dakle, hoćeš, treba ukazati na jednu veoma bitnu stvar, a to je Ne smijemo dozvoliti sebi da čovjek kaže ja imam dobru volju, ja ću to svoje djete inšala odgojiti kako treba. Gdje smo mi, braću, mogli naučiti kako se djeca Gaje na islamski način? Od naših roditelja, koji su nažalost odrasli u komunizmu. U našim školama, gdje se uči da čovjek na nastao od majmuna. Gdje smo tu mogli naučiti kako se djeca odgajaju islamski. Pa kako ćemo onda? Da čitamo knjige koje govore o tome i treba da znate da nije dovoljna dobra volja. Pogledajte jedan primjer. Dobre volje, kako ne koristi. Čovjek voli džanju. Ide u džanju i obada namaz, ali ga ne obada isprav. Kaže Allah u poslanih aleyhi salatu wa salam. u hadisu. Evo Hureyve radio Allahu ta'alanu hadis kojeg je šeha al-Bani rahmatullahi aleyhi u više svojih knjiga. Ocienio irodostojnik. Kaže Allaho poslanika ali i wasalam. Čovjek će klanjati 60 godina. A neće mu biti primljeni u jedan namaz. Allahu akbar. Nijedan namaz. Kaže možda je upotpunio ruku, ali nije upotpunio seđu. Ili je upotpunio seđu, ali nije upotpunio ruku. Šta nam to ukazuje? Nije dovoljna dobra volja. Moraš imat znanje. Kao što moraš znati kako se klanja, tako moraš znati kako se odgaja djete. Ako ne budeš znao, nemoj da te iznenadi sutra kada tvoje djete bude glavni oštopno u Sarajevu. Moramo znati kako se djeca odgajaju. Također, od faktora koji su me ponukali da govorim ovoj tematici jeste neistravno svatanje uloge roditelja u porodici. Mnogo je roditelja koji neispravno svataju svoju ulogu pa ćeš ga vidjeti, dozvoljava svome djetetu da izazri na ulicu kada hoće, s kime hoće, kako hoće da se vraća s kime hoće i kada hoće Bićeš pitan za svoje djete Bićeš pitan i stroge račune ćeš za njega polagati Također od faktora koji ukazuju na bitnost tolije tematike braću moja draga, jeste također mnoštvo negativnosti koje proizilaze iza postavljanja odboja djeci. Pogledajte na naše ulice, pogledajte u naše kuće, da vidite ponašanje naše djeci, pa vidjeti koliko nam je potrebno da govorimo o ovoj tematici. Šta vidimo na našim ulicama? Prostituciju, drogu, krađu, ubijstva, prevare. Braćo moja draga, sve su to naša djeca, nisu to došli vam zemaljci. To su naši bosanci. Negativnosti su mnoge vraću, mada i zadnja stvar. Zašto govorim o ovoj tematici? Zato što je malo onih koji ukazuju na probleme, a oni koji ukazuju u velikom broju slučajeva, nisu kompetentni. Dođe onajko prima platu da bi ukazivao na devijacije u jednom društvu i kada govori o Sidi koja se prenosi prostitucijom najviše vajzi tamo našoj omladini i kaže koristite prezervative ne kaže nemoj činit blud već kaže koristi prezervative a dobiva platu za to i to mi mu izdvajamo tu platu nekompetent, nekompetentnost osoba koje govore o tomi pogledajte braću moje draga koliko ova djera pažnije posvećuje djetetu Pominjemo samo neke stvari zbog skrućenosti vremena. Braćo moja draga, čovjek, razuman čovjek, onaj ko vjeruje Allaha tebareke ve taala i išudni dan, treba bi da u tom svom detetu i njegovom odgoju razmišlja prije nego stupi u bračne veze. Da kada bira majku, bira učiteljicu svom detetu. Zato nas islam postiše braću moja draga, miškarce, da biraju vjernice. U hladisu koji ga zabilježu imam buklarija i muslim. Ztoji da je Allah poslanika alim sallatu wasalam kazao ženu udaju četiri stvari, ali na kraju kaže Allah poslanika ti uzmi onu koja vjeruje, uzmi čestitu, uzmi moralu, uzmi onu koja će ti odi bojiti djecu. Allah ti dao svako dobro, ruke ti se uprašile. A kada govori starateljima žene i ženama Allah poslanika alim sallatu wasalam kaže U Adisu imama Ternizi, sa dobrim lancem prenosilaca, stoji da je Allah poslani kazao Ako vam dođe neko u prošlju, čim moralom i čijom vjerom ste zadovoljni, oženite ga. Ako ne uradite, nastupi će veliki pesad. Pogledajte staratelji, vaše djeci, šta treba gledati? Ne treba gledati je li prostac došao sa A, četvorkom ili šesticom. Ima li benzijsku? Ima li firmu? Ne! Vjera, moral, niti treba gledati mali papire iz diaspori, ne, gledaj vjeru, to je preporuka najboljeg pedagoga, Allahu kuslanika alihi salatu wa salam. Druga sladbaču, moja draga, pogledajte koliko je ljudi koji prakticiraju vjeru, a ne znaju za prava svoje djece, primjer radi. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala znajući da je šeitan najveći neprijatelj insanu, propisao je njegovim roditeljima kako da svoje djete zaštite od prokretnog šeitana prije što dođe na svijet. A koliko je nas koji to znamo, u hadisu Buhari i Muslima od Ibnu Akbasa stoji da Allah Kusani, Salahu, wasalam, kazao Kada bi neko od vas prije polnog odnosa kazao Bismillahi, gospodaru, začuvaj nas I ono što nam podariš od prokretog šeitana Ako Allah da, iz tog odnosa dijete Nikada mu šeitan neće naštetiti Allahu akvar, gledaš komšiju Lijep insan, ali djeca u svešaj taluke hoći. Zašto? Nije ga njegov babo na vrijeme zaštiti od šeitana Najvećeg neprijatelja Drugo pravo, braću moje draga, ta naša djeca, još to su utrobi majke, imaju svoja prava. Njihov identitet je sačuvan. Zato kažu islamski učenjaci, po jednoglasnom stavu nije dozvoljeno izvršiti abortus nakon što djete oživi utrobi majke. I da se to smatra velikim grijehom i da je to rano u ubistvu. Allahu atbar, koliko je ubistava svakim danom u Bosni? I se nego u ratu. To je naša slatnost. To je naša slatnost. A to se u šerietus na otrovim, brachu moja draga. Također, otrava naših djeca jeste da mu nadjelimo lepo ime kada se rodi. Je četiri decije lij život slušati to ime. Na toga da mu zakoljemo Akiku za koju Gazi Allahu sallallahu alejhi ve sellemu hadisu, kojeg se vidje na Abu sa dobrim lancem prenosilaca, od sve moraju radi Allah u tajdanu, je vjezano za svoju aktivniku. A mi, graću moja draga, zapostavili smo taj sumnet i šta više, otišli smo dalje, ponašamo nevjernike, znamo proslavljati rođendane, i to kako? S alkoholom! A zapostavili smo ono što nam je preporučio, ne joj da brani, ali ja ovu vropu. kraju, graću moja draga, Zadnje pravo, nakon što djeti ima pravo da bude osumnečeno, iako su muslimani kroz historiju bili ismijavani zbog sumnečina, zbog sumnečina i obrezivanja, današnja medicina potvrđuje toliko koristi od toga da i normalnom čovjeku ne treba spominjati. I zadnje pravo, naša djeca imaju pravo na prirodan način izrani, imaju pravo na majčino mlijeko. Žalosno je, Što naše majke rane našu djecu sa nekim hapicama? Zašto opet da bi ona ponašale nevjetnice iz Evropi? Neću da se izražavam na ovom mjestu zbog čega to radi. A svi znate zbog čega. Kaže Allah poslanik alihi salatu wa selam. u hadisu kojeg je zavide življom uzmeti u zeme uzme sa dobrim lancem prinosilaca. Kaže Allahu poslanik jedne večeri sam vidio usnu mnoge stvari, između ostalog vidio sam žene, čije grudi su grizne zmije pa samo mu pitao ko su ove žene pa mi je rečeno to su one koje su zabranjivale svojoj djecem lijeko Allahu akbar Allahu akbar Nakon vraću, moja draga, ovih nekoliko prava koje naše djete uživa u islamu treba spojenuti također osobine koje bi čovjek trebao brižan roditelj da ima pri sebi A ako želi da na najpotpuniji način ispuni emanet uzvišenog Allaha teba, spomenut ću mu ukratko neke od njih. Prva stvar, čovjek vjernik treba da bude plemeniti uzor svome djetetu u svakom pogledu. Ne može se tražiti od djeteta da ostavi harame, a ti svaki dam činiš. Ne, braćo moja draga, poznato je i to je dokazano da djeca U ranoj mladosti, dok su mališani, smatraju da je ispravno sve što čine velikim. Pa ih oponašaju u tome. Siromasi imaju tako veliko mišljenje i pozitivno o odraslima. Kontaju ako su veliki, valjda znaju šta valja i šta ne velja. Pa ih slijede, a to slijedje može toštati skupo. I to može biti nakaunt njima u prvoj rundi boksanja ovog životnog da ih košta do njihovog odlaska sa dunjaluka. Ako dijete počne od malena konzumirati dohan, alkohol, vidi to od roditelja, možda će ostati sve do kraja svoga života nad tim osobinama. Također, braćo, moja draga, pogledajte samo jedan primjer. Koliko se može utjecati na djecu primjerom, treba da znate da ono što dijete vidi od svoga roditelja, to je pravo predavanje i to je pravi odgoj. I to na njega ostavlja traga. Primjera radi, ako roditelj kvanja 5 vakata namaza, radi u firmi, ali je ustadio svoj posao sa namazom. Sutra, kada njegovo djete odraste, ne postoji niko koga može ubijediti da se ne može obavljati bez vakata. Zašto? Zato što je vidio najboljeg učitelja svoga da to obavlja njegov otaks ili ženka. Ako od ranije mladosti vidi svoju majku, kako nosi hijab, kako se ne rukoje sa muškarcima, kako se ne miješa sa muškarcima, kako ne izlazi razboliće na napolje, kako se ne šminka, kako ne buli u serije, kako uči u musafu, sutra kada odraste tak džerka, njozi to nije teško, zato što je njena najbolja učiteljica, primjer u svemu tome, zato nam trebaju primjeri, Ako želimo da odvojimo našu djecu, ne pomislite da će ga odvojiti školova. I ti profesori u školi su saučesnici u ovom korektivnom problemu koje vidimo našim ulicama. Zato što ne ukazuju na probleme. Bitno je samo da si došao na posao i da dobiješ onu osvicu. Također, braćo moja draga, od stvari koje treba ukazati jeste da čovjek bližan roditelj treba da odgaja svoju djecu, da ga voli, da osjete ljubav svoga roditelja. I nije dovoljno samo da strogoćom odgajamo djecu. Ovo namjerno podbači, zapravo što mi uvijek godimo u jednu od dvije krajnosti. Ili smo strogi pa prestrogi, ili smo blagi pa prevlagi. Najbolje čime to možemo porediti jeste li ptici. Kao što ptica ne može leteti sa jednim krilom. Tako od djeteta ne može biti samo sa ljutnjom, niti sa ljubavom. Djetet treba da se uskručava i da se boji roditelja, ali u istom momentu i da ga voli da je spremna da privati od njega ono što mu savjetujem. Podgledajte, vraću moja draga, hadis, kojeg izabilježuje na nam buharija muslim, Ebu Hureyri radiallahu ta'ala nu kaže dolazi je Allahom salatu ve seran ashab koji se zova ibn Habis pa je vidio Allahom poslanika poljubio Hasana radiallahu ta'ala nu pa kaže Allahom poslaniće ja imam desetoro djeci poljubio nisam kaže Allahom poslanik šta ja mogu kada Allah subhanahu wa ta'ala iz grudi iščukao i izvojio milost u drugom rivajetu kod, imama i bah, Buhari i muslima doa iši radijallahu te vanha men la, jerham la jerham onaj ko nije milostiv ni prema njemu se neće biti milostivom također od veoma bitnih stvari veoma bitnih svojstava jeste pravednost pravednost braću moja draga uzvišeni Allah te barate vatana znajući kolike negativnosti proizilazi iz nepravde među djecom strogo nam je naredio da budemo pravedni među djecom Koliko je nas, koji se sjećamo nepravde, koja je nanešena nama ili nekom iz komšiluka od strane njegovih roditelja? Koliko je ljudi koji ne žele da se sjeće svoga babe ni mame, a možda su već poodavno preselili zbog nepravde? Poslušajte hadis koji je na imam Bukharija i muslim od Nuhmana Ibnu Bešira radi Allahu ta'alanu. Kaže Nuhmana Ibnu Bešir, moj otac Bešir mi udijelio poklon. Moja majka, Amr ibn Ravaha, Rabah, nije bila zadovoljna, pa kaži Neću biti zadovoljna dok ne posvjedoči Allaho poslanika, aleyhi salatu wa salam Pa me je uzeo za ruku, odveo poslaniku, pa kaži Allaho poslaniče Ja sam mu dao poklon, moja žena želi da ti to posvjedočiš, kaže Allaho poslaniče A imaš li još djeci? Kaže imam, jesi si ima dao? Isto kao i njemu, kaže nisam Ittehullah وَعْدِ لُبَيْنَا أُوْمَادِكُمْ BOJTE SE ALLAHO I BUDITE pravedni PREMA SVOJOJ djeci. U rivajetu kaže Allah poslani kalih salatu wasalam Nemoj tražiti od mene da svjedočim nešto što je nepravda U trećem rivajetu kaže Ja ne svjedočim osim ono što je istina I na kraju pojašnava Allah poslani pa kaže A bi li volio da ti svi isto čini dobročinstvo Kaže bi, ti, pa onda buditi i pravedan prema svojoj djeci. Takođe. Rač muaj draga, brisn grodi tehnika da ne smije zaboraviti na jedan veoma bitan faktor. A to je upućivanje do vezvišenom Allahu tebaka ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa, onome koji kada želi nešto kaže, kun fe yekun. Kaže Allah, postani kalesatu ve selam. Salatudawat mustecadat, la shakka fihim, tri dove. Trvih dove će biti primljene kod Allaha. Nema nikakve sumnje u to. Allahu, adbar! Koje su to dove? Koje su to dove? Nema sumnje da će biti primljena. Pa zašto da to ne iskoristimo? Dawatul wali. Dova roditelja. Dova musafira i dova mazluma. Raču moja braga, ispravno svata nedovejena način da čovjek poduzme sve što je do njega, da odgoji svoje djete, a nakon toga vodi gne ruke sve i kaže gospodaru učvrsti ovo moje djete, a ne pusti djete na ulicu, pusti djete da ga odgaja internet, playstation, da ga odgaja televizija, da ga odgajaju ljubavni romani, da ga odgaja škola i nakon toga kažeš gospodaru uputi ovo moje djete. Allah najbolji zna da li će se odazvati takvim dovama. Pogledajte, braćo moja draga, koliko mjesto dova ima u životu čovjeka da su najbolji roboti Allaha, tebara kevata, molili za sebe i za svoju djecu. Ibrahim, aleyhisselam, primjer monoteizma, kaže, u očnubni u oveni je najbolj gospodaru, začuvaj mene i sačuvaj moju djecu, da obožavamo kipove. Imam boharija, rahmetog blagani, kada je bio malo djete. Oslijepio je. To niste znali, vjerovatno. Oslijepio imam boharija, kada je bio mali, kao što to, je zabinežio imam mali kaj u svoje poznatom krizi. Kaže, pa je njegova čestita i pomožna majka. No, Allahu Allah subhanahu wa taala čisto mnogo plakala do uzvišeni Allah. Raati vidi Imam Buhari, pa je večeri vidila Ibrahim alayhi salatu vesselam usnu, pa je kaže: "Ustani, tvom djetu je uzvišeni Allah dati umi, zbog nošta tvojih, i zbog nošta tvojih suza", pa se pobudila i našla Imam Buhariju kako gleda. Allahu ekber. Svoje majka, takvu majku hoćemo, koja dobi za svoje djete, koja plaće, ali koja je prije toga poduzela srte, treba da poduzela. Braću moja dragba, čovjek vjednik trebao bi svoje djete na samom početku odbaja da pode, podući kodeksu ponašanja prema uzvišenom mamahu, tevaro, kebo traba. Da podučimo našu djecu, braću moja draga, kodice ponašanja prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Osnova je da se djeca rađaju u islamu. Svako djete se rađa u islamu kao što kaže Allah u poslanika ali i salatu Ali djece treba odvajati. Treba ih podučavati. Čemu ćemo ih podučiti? Podučit ćemo ih da je svaka blagodata uz uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da svaku blagodat koju uživamo, da je to uzvišeno Allah subhanahu wa ta'ala. Također, braču moja draga, podučit ćemo naše djete od rani mladosti osjećaju da ga uzvišeno Allah subhanahu wa ta'ala neprestano vidi i čuje. To nam je potrebno, braču moja draga, sutra, kada naše djete iz iđe iskuće. Do sedme godine mi možemo pratiti naše djete, ali kada iz iđe iskuće, jedino što ga može spriječiti da ne bude mafijaš, jeste nadver uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, braćo moje draga, moramo skratiti pošto vrijeme koliko vidimo ne ide baš nama u krilog. Podućit ćemo našu djecu, braćo moje draga, kode se ponašanja prema poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa salam. Podućit našu djecu da je Allah poslanik posljednji poslanik, da je poslan cijelom čovječanstvu i da je njegova vjera derogirala sve prijašnje vjere. Zašto nam to treba? Treba kada sutra dođe neki samozvani insan koji leta na stapu i kaže da je neki poslanik, a to naše djete ima korbu i kaže mene je moj babo naučio da je Mohamed aleyhi salatuvoj salam posljednji poslanik. Svi posle njega su na To nam treba, braću moja draga. Također, naše djete ćemo podučiti tome koliko je Mohamed Alihi Salatu Veselam truda uložio u pozivanju ljudi u islam, da kako je dobio poslanicu, nikada nije imao slobodnog dana, niti je na njegovim vratima pisalo radno vrijeme od tada do tada. Zašto? Podučit ga također da je to najveličanstvenija osoba koja je ikada kročila zemljom. Zašto? Da bi ga slijedio, da ne bi slijedio Ronalda, ni Rivalda, ni ostale zapadnjačke zvijezde Ma, Smatrajući da oni vrijede, iako oni kada bi se izvagali obunjalničkim parametrima Ne zaslužuju da budu slijedzeni To su alkoholičari, drogeraši, bludičari Ostavila su naša djeca slijedjenje poslanika Zato što im njihovi roditelji ne govore o poslaniku وَمَا هَرْسَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo posali osim kao milom svjetovima. Također, treba našu djecu da produčimo da je jedini put kako se može uspjeti na dunjavuku, put sređenja poslanika a.s. Kaže Allah u poslanika a.s. Svi sljerni ti mogu metat će u džennet osim oni koji odbiju. A shabi pitaju Allah u poslanji će za černjek Kaži Allah poslanik, onaj ko mi se pokori i uče u džennet, onaj ko bude nepokoran, on je odbio. Također, našu djecu ćemo podučiti su ponašanja prema učenima. podučićemo ćemo djecu da nema prosperiteta u narodu koji nepoštuje u lemu. I braćo moja draga, to mi moramo znati. Da ne smijemo uplitati svoj nost i svoje prste, mu nije mjesto da se ostižemo na nivo da pričamo ovu velikanina umjeta kojima je čitav svijet posvjedočio imanstvo dolazi čovjek koji ne znaš šta kvari i govori o petlama najeminentnijih učenjaka današnjice kaže Ibnu Ređeb Hamdali ako Allahove evlije nisu učenjaci i pravnici onda Allah nema evlija, a Allah ima evlije Kaži Allahu poslaniku Hadisu Buhari Men aada li u lijen fe kad adentuhu bil harb Ko moga evliju Neka zna da sam u rat objavio Pazi se, čuvaj svoj jezik Da ti Allah ne objavi rat Ne diraj, ne suleme je otrovno I neka se pazi naše medije Kada diraju ljude koji prakticiraju vjeru Možda dirnu Allah ovog evliju A onaj kodirni u Allah'u bogemliju uzvišeni Allah te bareke otala iznad sedam nebesa obdjavljuje rat. Zato moramo našu djecu od malena učiti da poštuju učenjake jer nema prosperiteta ummetu u kojem se ne poštuje ulema. Kaže Allah poslaniku selehovu selam učenjaci su nasljednici poslanika. Oni idu istim putem kao i oni. Oni ljudi napojaštaju halal od harama. I ljudi izvodi iz tmina na svjetlost. Zato čuvajte svoje jezike, braću moja draga. Također, mnogo toga bi se moglo kazati. Trebamo našim djecu podučiti pravi na komšija, pravi na rodbini, pravi na njihovih prijatelja. Kada su pitani prijatelji, to je opasna tematika. Čovjek vjerni treba neprestano da ima Ne umijete Allahu poksanik ali salatu ve selam. Ar-rajulu Čovjek je na religiji svog prijatelja. Deka svako gleda koga će za prijatelja uzeti. Naša srdjetza nemaju dovoljno afiniteta niti kvaliteta da mogu zabrati sebe prijatelja. Zato mi treba da odaberimo našoj djeci prijatelje. Jer naše djete će biti onako kako se ponašaju njegovi prijatelji. Pogledajte, braćo moja draga, Pogledajte savršenstva vjere Islana, nekako što podučimo našu djecu, da ljudi koji su razum imaju svoja prava kod njih, roditelji, prijatelji, konšilut, poslanik Alihi, salatu wa treba da podučimo našu djecu, da budu milostivi i treba onima koji nimaju razum. Da budu milostivi prema životinjama, braćo moja draga, ovo treba da se ponosimo time, Naša vjera je toliko savršena da se zbog životinje može zaraditi džennet ili džehennem. To je najveći odgovor svima onima koji žele da prikažu vjeru u islam, vjeru terorizma. U vjeri islamu se može zaraditi džehennem zbog životinje, ali može i džennet. Svima nama je poznat hadis. Allah ja, poslani Kalehi seratu kaže žena je zaslužila djehennem zato što je zatvorila macu nije je nahranila niti je pustila da sama traži sebi hrani a svima nam je poznat hadis da Allah poslani kaže čovjek je zaslužio opros grijeha zato što je napojio psa koji je bio žijedan to je vjera islam makar crkli oni koji se ne slažu To je vjera islam koja uči svoje sljednike da budu milostivi prema ljudima pa i prema životinjama. Kamo sreće da su naše komšije bile milostive prema nama kao što smo mi milostivi prema macama. Ne bi nam se desila srebranica, ali je se desila. I to nije terorizam, ali je terorizam islam koji kaže da zbog mace možeš u djehemne Tome je treba mučiti, braćo moja draga, našu djecu. Na kraju, sažeto pokušat ću, braćo moja draga, spomenuti nekoliko faktora koji uzrokuju delijantne pojave kod našim djeci. Prva stvar, međusobno nesladvanje roditelja i raspravljanje pred djecu. Braćo moja draga, djete koje se budi i sluša svađu, i spava i sluša svađu i koristi će svako biliko da pobjegne od svoje kuće da pobjegne od najbolje i prve medrese. Zato, roditelji, ako se desi kakvih problema, trebaju da to rješavaju daleko doći u svoje djeci. Također, predkomjerno rasipanje vremena je od faktora koji uzrokuje devijante pojave u našoj djeci. Našu djecu ograni rane mladosti treba da učimo, da iskoristavaju svoje vrijeme. Nije ovdje da to bude samo u ahiratskim koristima, da uči samo Kur'an, da i baditi, da je nasređli, da zikri. Ne! Neka uči informatiku, geografiju, fiziku, hemiju, sve što će mu koristiti, neka uči. Bitno je da se nauči da mu vrijeme ne prolazi bez vezi. Nas, ako pogledamo, vidjet ćemo da nam je najbitnije da nam djete nije kod kući. Da ti ne smijeta. Zašto? Zato što ne znaš kako da ga odgajaš i zato što mu nemaš ništa ponuditi. A da mu ima šta ponuditi, ono bi bilo kod tvoje kući. Kaže Hasan el Basri, rahmetullahu alaihi, govoreći prvim, o prvim generacijama, a govori tada i Ja sam doživio ljude, misli na zhabe, koji tu više škrtarili u vremenu nego što vi škrtarite u nocima. Tako je stanje i kod nas. Evo ti vremena koliko hoćeš. Samo nemoj bankati novčani. Samo nemoj iskat marki. Evo ti vremena koliko hoćeš. A prve generacije su znale, što znači vrijeme. Također, Treća stvar braću moja draga i time ćemo bude završiti iako je bilo mnogo toga če sam želio da kažem Treći faktor koji uzrokuje mnoge devijantne pojave kod naše djece jeste gledanje televizije i onoga što se nudi na televiziji Braću moja draga volim vas ime Allaha i volio bi da shvatite ovo kao od osobe koja je vaš brat Brižan roditelj, roditelj koji vjeruje da će jedno od dana stajati na sudnjem danu pred uzvišenim Allahom i polagati račune za ono što je čini na dunjanuku, ne smije nijednog momenta sumnjati koliko negativnosti proizilazi iz gledanja televizije. Čemu pa televizija uči našu djecu? Pogledajte na naše ulice koga ta naša djeca slijedi, Koga ta naše djeca ponašaju? Ko su njovi idoli? Ko su njovi autoriteti? Oni koji gledaju na televiziji. Nije njegov autoritet Halid ibn Walid, ni Abu Hanife, ni ibn Taymije, ni Muhammed Ali Al-Hisnam, zato što Siroma nikad nije čuo za njega, ali svakim danom čuje Ronaldo, Rivaldo, Ceca, Dragana, pa Siroma konta da su došli do te harde putje da su pametni. I onda djetel ponašate ljude, pa ćete vidjeti djecu, skontaju da je lako iscenirati ubistvo, da je lako iscenirati pljačku, da je lako ovo, zašto? Zato što je vidio to sve na televiziji. Te televizije našu djecu uče da budu nehnebovići, a to nama nije nikako potrebno u ovoj državi, koja je izišla nakon rata i prolazi to steške momente, gledaju serije, Non stop u bilama, non stop nikada se ne zaustavljaju na benzijsku Kada god otvori pižide pun svega i svačega Kada god otvori novčani puno I konta siroma da se tako može živjeti Tome naše serije uče našim djecu Uče i da budu paraziti Nas, vjera islam, uči da živimo od svojih ruku Da radimo, da budemo čestiti, da ne pružamo ruku To je vjera islam A ono je televizijski program. Braćo moja draga, to je bilo što se vezuje za naše djece televizijskog programa. A sada nekoliko rečenica za nas. Braćo moja draga, polio bih kada ne bi doživjeli da sam ja ortodoksan i da nisam liberalan. Ali ovo su činjenice, a ako neko se ne bude slagao, sanjima je slobodno kvačeno. Pogledajmo u stvarnost koju možemo vidjeti na našoj televiziji. Prva stvar, veli broj stvari koje se prikazuju na televiziji su daleko od islamskog bontona i od islamskih principa pod jedan, pod dva. Kada bi kazali minimalno što možemo vidjeti na televiziji jeste otkrivena voditeljica. Po našoj vjeri, makar to je neko smakao za ostalim našom vjerom kako nije dozvoljeno gledati u ženu uživo, nije dozvoljeno onu gledati ni na televiziji. To je dva. Po tri, serije i filmovi koji se prikazuju svakim danom na našoj televiziji. Ne mislim ja, vraću moja vraga, na našu televiziju u Bosni. Generalno govorim o televizijskim programima u cijelom svijetu. Nekada su se prikazivali filmovi Bitka na sutjesti i na kozari, gdje nije bilo podno scena. Danas, u svakoj seriji, u svakom filmu, svake minute možete gledati nešto što ne doliči da se gleda. Četiri, ako vidimo koliko nebuloza i laži se iznosi na one koji prakticiraju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i smijavanje subhanahu wa ta'ala vjer putem medija, onda je to dodatni faktor dodatno pitanje na televizijske programi. I na kraju, braću moja draga, koliko je samo vremena koje čovjek provede gledajući televiziju. Ja, kada bi me neko upitao, kada bi ti... Dozvolio čovjeki da ima televiziju u kući i da gleda televiziju, kazao bi mu sljedeći. Prva stvar, cijenjeni brate i poštovana sestro, znaš li dobro učiti u Kur'anu? Velik broj nas, već 10, 15 ili 20 godina, pridržaj se vjerim, a ne zna siroma učiti u Kur'anu. Sramota! Ne postoji bolja riječ za nju! Sramota! Stidi se svako onaj ko ne zna učit' u Musafu, a svakim danom buljiš u televiziju u satima. Stidi se, Jel je li toliko voliš gospodara da ne znaš učit' u Musafu? Ea, ferim to je pod jedan, pod dva, kada obiđeš svoju rodbinu, Kada god kažeš čovjek koje si ljobiš o Amidžu, o Tetku, s Trinom, se kaže i kad. A svaki dan nimaš kad gledati televiziju. Nije istina da nimaš kad, još ne znaš šta sporediti svoje vrijeme. Treća stvar, tvoje dijete, tvoja Hanuman. Kada god kažu, babo, ajmo na Igman, ajmo ovdje, ajmo ondje, sjedi s nama da popijemo kapu, Nema babo kad. Ali babo ima kad u rednu trepuške otpale od u serije, od u voditeljice. Imaš kad, a ne imaš kad svoje djete izvesti? Jel te to ne učitva, vjeram? Također, ko je od nas prije nego što je kupio televiziju, nazvao nekoga šeha, učenjaka, pa kazao, izvinjaj mi se, interesuje me propis. Ja neću da kažem da je to haram ili želim da me tako svatite, ali govorim objektivno da je to naša skladnost. Pa da ga upita, smijnje se bi kupi televiziju. Mi znamo nazad ti daju uba oko noći i pitamo s koje strane se nok ti režu, s lijevim, s desnim. Čovjek ustane boran konta glamatiranje, počela ponovo invazija na bosnu. Ti ga pitaš s koje strane se nok ti režu. A nisi ga pitao kad si unosio najvećeg šejta na 21. stojećem svoju kuću. Boga niks pitao. Kaki su to prioriteti? Ako je to svatanje vjeri, onda je to neispravno svatanje vjeri. Zato kažemo, braću moje draga, ove stvari da se ispuni, pa li ja mogao kazati nekome nabavi televiziju i opet pod uvjetom, kada vidiš nešto što nije dobro na televiziji, da uglasiš televiziju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da ono što čuli, bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala, da nas kućli ste ovim teškim vremenima, jer su ovo vremena smutnje, Morim ga subhanahu wa ta'ala da komu bi' naši vraći muslimani madde bilih. Morim ga subhanahu wa ta'ala da čak sačuva imejetke i čast naši vraći muslimanih. Morim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam budi milosti nasudnim danu inakvaju. Subhanaka Allahumma radi hamdika, ashedu la ilaha illa enta, astaghfiruke, wa etubu ilijek. Nel la yashkur linaasi, la yashkur lillahi. Ola kusme zahha iya iludna nia zahha ane allahu tebareke wa ta'ala. Najbolje zahvalnost ispoljiti nečima. Mi našim dujama poklanemo hadisun poslanih sallallahu alaihi wa sellem koji kaže: "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardi hamduna nabda'u na muallimi na ismi na zemlji. Čak donosi salavat, znači, draži popiju za ono da ljudi pućava. Allahi što nema dali naše zranje. A dvije će biti, znači ljudi će Ako slučajno bude hiša, jena je vracano je puđu, a druga će biti u ovom dijelu, ovdje